Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés podcastot halljátok, annak is a 108. bizniszezi úzsuladását. Én Szedlák vagyok. Én kis Gabriella. Én meg Fejez Palás. És Na milyen egyet? volt a nyaralás meséllyel? Előző uh, héten nem adtunk, úgyhogy igen. ez a legkevesebb, hogy elmondjuk, hogy miért nem. Nekem van konyhám. É én meg fantasztikusan éreztem magam, tehát épp a Gabinak meséltem a felvétel előtt, gyönyörű idő volt, felfedeztem az olasz kézműves söröket, Itt a kézműves aláhúzva tudom, az az egyik kedvenc szabad Ádám. Most el is képzeltem, hogy ilyen bőgattyás, bajszos olaszok, kis nagyapáig törökölt rósdament és acélkéssel próbálnak sört faragni. Igen, egyébként rá lehet így lyukra futni, mert volt olyan, hogy ilyen kézműves sörként árul dolgot iszogattam, és akkor utána, amikor utána néztem annak az adott brendnek, akkor kiderült, hogy hát ez tulajdonképpen a helynek ennek egy al, helyi alcége. Aha, kézzel ragasztják a címkét az üvegben. <gül> Lehetséges. Minden esetre nagyon jó volt a nyaralás, és rengeteget olvastam, úgyhogy e, szerintem majd hagyunk jó sok időt a könyvekre, és én igazából dugtam is el belőle még a, a jövő hetire, annyit sikerült olvasni, mert nincs is jobb dolog, mint, mint gyönyörű tengerparti e, strandon ugye, nyaralás közben olvasgatni villagéltem utáltam a tengerpartot, de ezt csak halkan mondom. De közben olvasgatni, ez egy teljesen jó dolog. Igen, igen, ebben megegyeztetünk, szerintem az a közös metszetünk. Akkor viszont gyorsan rohanjunk át, mert történtek dolgok, felháborodunk majd, vagy ez spoiler? Hát annyira spoiler, hogy izguljanak a hallgatók, hogy mikor Aha. élünk már oda, ez jól csináltad Benes. Nekem kettő felháborodás van be célozva, de majd számoljuk. De jó Isten ki számoljatok, Azton nem beszélg az a Golden Blogról, mert hogy egyrészt sikerült szavaznom olyan blogokra, ahol egyiken sincsen szerkesztői jogköröm, Aha. Másrészt meg, mert ez van. Uh -huh. Hát nem jó, hogy ezt említed, mert a nyaralás egyik mellékhatása, hogy én egyébként ilyen zsűritaként is kellene, hogy szavazzak a Golden Blogra, és még nem tettem meg. Úgyhogy most így belém szúrt a felismerés, hogy ez kéne. De nem a kultúra <síns> rovadban, hanem a business és ott nincs ismerősünk egy darab sem. Hát nekem is volt félelmem, hogy, hogy sértődéshez vezethet, de se saját dolgok nincsenek, se közeli ismerős, úgyhogy biztonságosan fog tudni a shortlistből választani. Azt nézem közül, hogy hol, hol lehet akkor elővenni a, a dolgokat, amikor már szavaztál, de megtaláltam. Mert szerintem a Popardban van az összes könyves blogger, vagy a legtöbb, hmm. Igen, őrülök, hogy nem oda... arra kell, örülök. Oda nem jutottak be ott, mint hogy láttam volna az egóban is egyet-kettőt. Nekem legalábbis úgy rémlik, hogy Lobó például, igen, aki vendégünk is volt, ő az egóban található. Pedig nem egóista egyáltalán. Ö, viszont, ez... mondjad, Gabi. Ja nem csak, hogy milyen furcsák ezek a besorolások, illetve, hogy ki hogyan kerül be egy kategóriába, azt lehet tudni, hogy ki az, aki besorolja, vagy... Szakemberek, Gabi. Kiképzett szakemberek sorolják be. Egyébként a biznisz jelenleg egy olyan kategória, ami a tavalyi IT és biznisz blogokat is tartalmazza, úgyhogy a Aha. kategória meg a besorolás az eleve érdekes téma, de szerintetek egyébként van létjogosultsága ilyesminek, hogy, hogy, hogy legyen legjobb, mit tudom, én könyvblog, vagy legjobb? Ö... Én már jó ideje, igazából nem szavazok a GoldenBlogon, mert benézek egy-egy ilyen kategóriába, és, és nekem van az három legjobb az ő maga kategóriában, mint például a KönyvesBlog, amely számára nincs versenyben egy egészen más szintén popart kategóriában futott, ami a, és, és nyilván megvan ennek az oka, és mindenki ezért szokott pampogni, vagy már vég már nem is illik pampogni miatt, hogy mik a kategóriák, már nem tudom, hogy mi a menő, de... de ez engem lebegínít. Szerintem kéne külön könyves, vagy, vagy ilyesmi, de akkor nyilván lenne egy csomó minden más is. Egyébként nekem azért tetszik, hogy, hogy ez a dolog még mindig van, mert már ugye évek óta a blogokat temetik, és jó pofa, hogy ilyenkor bekerül legalábbis néhány online kiadvány, hogy na hát még vannak ilyen dolgok, és ugye ott, ott vannak azok az emberek, akik akár 10 plusz éve viszik ezeket a dolgokat, és egy picit úgy rá, rájuk klikkel ilyenkor az ember szerintem az... De egyébként a blogokat szerintem akkor, akkor szokták temetni meg az összes ilyen online jelenséget, amikor amikor válnak. Uh -huh. Ennyire vele lehet te temetni állam. az el el elműt is pontosan, vagy a vezetékes vizet. <gül> De amúgy tényleg, hogy fotoblogatok volna hogy örültem volna, mert most a könyves blogokra abszolút nem szavaztam, hanem hanem helyette az Infotó nevű fotoblogra, ez egy nagy kedvencem, mert remex sztorikat szokott közelni. A mai képüket egyébként érdemes megnézni, bele fogjuk rakni a... hanganyagba. Ha A hanganyagba nem is, de a adásnapróba mindenképpen. Mert egy gróf Eszterházi Mihály 1885-ös pillanatnyi fényképezése található ott. A Nemzeti Lovarda udvarán, gróf Kinszkinusi magasugrik éppen. Ami az egyik legviccesebb magyar fotóvalószínűleg. Leg, mindenkinek látni kéne azt a képet. <gül> Jó van, és akkor most már képekről szó volt, meg hangról. Akkor beszéljünk videóról, mit szóltok hozzá. Oké. Okay. Úgy, úgy. Gabi, pozícionál te. Ö, nem ér, hogy én pozícionáljam, mert szerintem pozícionálja más, aki meg is nézte, ugyanis én, én megrettembe konstatáltam, hogy milyen hosszú az a videó, is. Aha. És, és Én, na... én is... Ö, így van. Ugye Agavett tíz éves lesz? Igen. És készült velük egy interjú, a, a kettő Csurgó Gábor, ugye úgy hívják az egyik emberüket, és a... És Varga a Agavinta egy állandó szereplője. Igen, igen és én, én eléggé nehezen kezdtem bele ebbe a videóba, valamelyik ide ideírt egy megjegyzést, és én végig arra figyeltem. Sikerült önköt számodra a videót, nagyon örülök. Igen, és a... jól láttam, hogy fogpiszkáló trág végig vargam el? mértékben jól látod, hogy fogpiszkáló trág, és végére figyeltem, de olyan a, a videó felénél igazából úgy megkedveltem őket. Tehát, kicsit bosszantó, a, a kommunikáció formája, meg, meg, meg minden, de, de, de szerethető figurák. Látszik, hogy szívvel, lélekkel csinálják ezt a kiadót, és érzelmileg is investálnak a könyvek választásába. Tehát így, így szerethetőké válnak, hogyha az ember a 45 percet végig várja. Igen, mert úgy voltam hogy a következő könyves turgában megveszem a legszomorúbb kisobb például amit... Igen, Gabi igen. egyszer már megpróbált ránk beszélni, de most már, most már aztán tényleg. Amit az egyik legnagyobb bukásuként mutatnak be ebben az interjúban. Szóval igen, ennyire egy rossz címet nem szabad adni. És nekem is lett egy ilyen három-négy könyves lista, amiről itt szó, szó került, és, és meg kell vennem. Úgyhogy működött a videó számomra, mindenkinek javaslom, hogy hogy ez még ilyen is, tehát nem elég, hogy 45 percig még, még rá is kapod bizonyos könyvekre. Igen, igen, tehát rontsuk el a hallgatóknak is, nézzétek meg ezt a videót, kiklikkeltek a linkre, figyeltek ti is a fogpiszkálóra. A de... fogpiszkálóra mindenképpen. De, de, de előbb-utóbb titeket is így szerintem megérint majd ez a dolog, és, és a pénztárcátokat. Gabi viszont hát tényleg Valóban, mert most olyan van szó, amit megnéztem, elolvastam. Ez konkrétan egy pályázat, amit uh, véletlenül vettem. Észre. Én nem általában figyelem a pályázatokat uh, a Poffy nevű csodálatos oldalon, és ott szerepelt ez a Irodalmi Művek Elkönyves Megjelenése című. Nem tudom, hogy ti belekukkantottatok-e. Némat ja... a csönd. Aha. vajam, most látom először ezt a linket, de próbáltam elhallgatni. Aha. Tehát az van, hogy bárki beküldhet bármilyen anyagot, és kiválasztottak, ez egyébként egy kimte, ami, tehát én nem vagyok otthonos ebben a civil szférában, és tudom, hogy vannak mindenféle ellentétek, veszekedések, meg ahogy minden, minden kis szubkultúrában megvannak. Tehát gőzem nincs, hogy ők pontosan kik és mit csinálnak. Azt láttam, hogy beta tesztelőket felkértek, itt szerepel is mindegyik a Nick neve, semmi igazi név, és ö, ezek a díjt a tesztelők fogják elolvasni a beérkező pályaműveket, és ez alapján lesz egy pontozás, és amelyik a legjobb, ö, legjobb lett, az megjelenik elkönyvként. Ennyi a pályázat. Hm. Én megakadtam ezen a pályázati struktúrán, voltak épp, nem tudom, hogy, hogy milyen lesz maga az elkönyv. Elvileg azt írják, hogy, hogy szerkesztőkhöz kerül a mű, és szerkesztés borítókép készítés lesz vele, hogy aztán ez egy ingyenes könyv lesz, vagy valahol ezt kiadóként ez ezt kiadják, ez nem derült ki, viszont magas... É, ne fagyott az agyam teljesen, tehát aki elkönyvet ki akar adni, tehát millió ingyenes eszköz létezik erre, meg van egy ilyen internet nevű dolog, ahol akár magad is nem is értem, hogy itt miről van szó. Jó, kapaszkodjál hát, ö... meg, ezek a könyvek a publiógiadónál fognak megjelenni, Igen. akikről egyrészt szó lesz majd még más, korábban is beszéltünk már róluk. Legyen egy Te... ilyen pár, pár epizód, amikor kihagyjuk őket, mert... Ha, jó, én vissza felej... én Tehát igazából most azt, hogy hol jelenik meg, azt annyiból nem is, el is felejtem, viszont az azt érteni vélem, hogy, hogy, hogy hogyha van... Baromi sokan feltelték a saját kis privát elkönyvüket, ugye pont ezt mondtad benne, és nem értett, hogy mi ez. Én szerintem, hogyha valaki tudja, hogy <coughs> tehát azt gondolja, hogy Kimte az egy olyan jó szűrést végez, és ez a mazsola és tájdi Lucifer, Lord, függönykarni meg a többi béta tesztelő olyan gárda, akiknek érdemes a véleményére adni, akkor. ott akkor... közben vágtuk egy mondat elejéig. A terrorista, májkrémes kenyeret semmiképpen ha hagyjuk ki a szerkesztők közül. J jó, oké. Szóval, hogyha ők kiválasztják előre, és te azt mondod, hogy tök jó, nem kell nekem szarakodni ezzel, akkor, akkor, akkor ez a nagy segítség. Tehát ez a marketing kampány része lehet egy bizonyos kis körben, vagy nagy körben, attól függ, hogy mekkora a hatókör ennek a szervezetnek szerintem. Tehát, így ennek látom értelmét. Azt nem tudom, hogy ez a kimte, az ez ilyene, ezek a a hét szőnyű, koponyányi és a többiek azok ilyeneket. És olyan helyen kerül ki a könyv, ami utána tényleg nem a 12-1 kategóriába sótjon bele. Azzal van egyébként ebben az egészben, hogy, hogy pont a, a nick nevek használata miatt ilyen iszonyatosan összezárt. Mindenki ismer mindenkit ebben az írókörben és ennek az írókörnek a versenye érzése van az egésznek. Igen, igen, igen, igen, abszolút igazat adok majd, de megjelenik, mit tudom Szörge lehet néven a regény, vagy, ö, vagy nem is tudom milyen néven lesz majd az író neve, és akkor a, a kör bezárul, mert végül csak egy, egymást tud, együtt tudják, hogy kicsoda. Ki, ebben a baráti társaságban valakinek van egy ilyen kalauz photoshop változata, ő fogja a borítót. Aha. Vannak <gül> Éh... oh, ilyen covercreator.com oldalak is. Mhm. Uh -huh. Szóval visszatérve, tehát szerintem maga ez a rendszer akár működhetne is, hogyha hogyha egyfajta bélyeget adna a pecsétet arra a könyvre, hogy ez, figyelj, ezt jobban vedd elő, mert itt vannak ezek a prominens emberek, ők javasolják, ők elolvasták, és választották. Nem látom, hogy itt történne, vagy van-e ilyen ilyesmi jellegű ö, ö, struktúra a piacon. Aha. Nagyon érdekes, hogy pont a héten nem is tudom, valamilyen cikk vagy podcast kapcsán eljutottam egy, egy, egy olyan linkre, amit már korábban is láttam. Nem tudom, ismeritek ezt a Singularity and Co. nevű valamiféle New Yorki i ilyen könyvesbolt, Antikvár könyvesbolt, akik megpróbálnak egy olyat, hogy havonta előfizetéses rendszerbe kiadnak egy ilyen nagyon régi, már ilyen out-of-print science fiction könyvet e-bookban, és akkor elő lehet fizetni, és nem te vásárolod meg a könyvet, hanem ők kiválasztják, hogy melyiket fogják ugye egyrészt a jogokat tisztázni, másrészt e-book formába csomagolni és eladni neked. Tehát mindenképp az, hogy valami szakember brigádra bízni a hatalmas kínálatból választást annak van valamiféle értéke ugye, nekem, mint vásárlónak. Az egy ilyen kickstarteres hmm. projekt volt, szerintem, igen, és igen, is, is, is vannak róla. Igen, igen, én igen. Egy könyvkiadást akartak csinálni, hogy a régi klasszikusokból megmenteni azokat, amik, amik nem lettek a kánonnak az ilyen gránitba vésett uh -huh. alapjai, viszont jók. És aztán annyi könyv össze, meg annyi pénzt, hogy kénytelen voltak itt egy is mellé. Igen, és aztán olvastam pár hónapja egy cikket, amiben az derült, hogy igazából a könyvesbolt része rettenetes jól megy. Sőt, kitaláltak egy olyan bizniszt is, hogy szintén előfizetsz, és akkor ami bejön hozzájuk ilyen régi könyvek, abból egy darabot megkapsz az előfizetés részekén, megint nem te választott ki, hanem berakják egy ilyen sárga borítékba, és megkapott postán, és ez meg jobban, mint az e-book előfizetés. De minden esetre egy érdekes koncepció, hogy nem én választok könyvet, hanem valakinek, valami csoportnak az ízlésére ezt rábízom. De tök jó, nekem nagyon tetszik, de pont előfizetnék. Jó, figyelj, fizessük elő. A, a, nem, gyűlök postáját fizetni. Ez, ezért volt a, a feltételes mód csak. Mert utálom azt amikor hogy megveszek valamit, és x kettőt kifizetek postára, hogy ide reptessék nekem. Igen, igen. De miért valaki Európával csinál ilyet? A e-mail címmel érhető az interneten azonnal írjon róla most. Jó van, és akkor most valami egészen más háborodjunk fel. Mit szóltok Ez olyan régen volt ilyen. Oké, okay, tudsz, tudsz egy jó témát erre? Azt mondom, Gabinak van egy témája. <gül> <gül> Úgy látom, hogy én leszek ez a, kiülök a kispadra a házeli kategória van, de nem, nem, nem, láttam még és is. E, Ezt pedig a Facebookon láttam, Uh, méghozzá, éppen zsúnasztotta meg, de ő is olvasta, egy uh, számomra egyébként ismeretlen könyves blogger uh, uh, futott bele egy Alexandra akcióba, pontosan abban, amiben mi is belefutottunk, és mi egészen máshogy jártunk porul, mondhatni úgy, hogy egy rakott pénzt. Uh, ő rögtön az elején az akciónak uh, belevágott, belepakolt a kosárba egy csomó könyvet, amelyek nagy meglepetésére mindegy forint volt, és uh, hát bepróbálkozott, Azért én feltételezem, hogy élt egy erre, hogy ez nem lesz egy forint, de hát meg kell nézni, hogyan reagálnak. Cs. Az Alexandra természetesen visszapattintotta. Tehát, hogy ez. ez rend... hibára hivatkozó. Igen. Ami még ok viszont ami, ami miatt. Aztán. számomra, ben, nálam kinyílt a bicska, Az az, ami. Uh, uh, még vissza is pattintották a júzerre, hogy igazából ő a hibás. Igen, hogy ő nyerészkedni akart. Nyerészkedni ezen. akart. Azt mondja, hogy ő a megrendelés-biztosító jogait nem rendeltetészerűen, hanem azok társadalmi céljával ellentétesen gyakorolta. Illetve... Ő az Alexandra online rendszeribáját nagyobb mennyiségű könyv felhalmozására gazdaságjelőnyök megszerzésére kívánta felhasználni. <suk> <suk> hát én azt gondolom, hogy ha az ember olcsóban akar venni, akkor ez mindenképp gazdaságjelöny, de ez, ez, ez, ez egy kicsit megkeserítette a számot, hogy ez ennyire tanul. Igen, tehát a, ha az Alexandra azt remélte, hogy ebből az akcióból az ő imidrük így jól jön ki, tehát amit nyertek azzal, hogy mi is beszéltünk róla, szerintem elveszítették azzal, hogy, hogy az ügyvédjük és a marketingjük az ugyanaz a balfasz ember. Tehát, hogy, hogy ilyenfajta kommunikációt, tehát más céggel is előfordult, egész biztos vagyok benne olvasni is ilyen cikkeket, hogy tudom, ez Amazon Jelent. elározott valamit, és akkor azt mondják, hogy jó, hát akkor elrontottuk, így gyártunk, azt a 18 könyvet kiküldjük, és akkor úgy fog ránk gondolni az a vásárló, meg akinek beszél róla, hogy mennyire jó fejek vagyunk. Aztán lehet, hogy, hogy annyian találták meg ezeket az egyforintos könyveket, hogy, hogy az jött ki az Excelből, hogy ez vállalhatatlan, de akkor is egy ilyen ultra bocsánatkérős e-mailt kiküldve, felajánlunk egy 50%-os diszkontot vagy valami, de nem, Magyarországon vagyunk, ahol, ahol ez a fajta kommunikáció oké, okay, hogy a vásárló, az legyen, az legyen a, a gonosz, aki nyerészkedni akart az... Tehát hihetetlen. Én, én bolykottálnám egyébként az Alexandrát, ha nem tegnap vásároltam volna akciós könyvet ugyanott. Aha, igen-igen, azért van felhalmozásunk, amit azért le kell dolgozni, de nem, továbbiakban én nem fogom elárulni, hogy az Alexandrás könyv volt. Uh -huh. <laughs> És, uh, És hát nem. tényleg gondolkodjanak, hogy hogyan kommunikálnak a vásárlókkal, meg hogyan kommunikálnak a külvilággal, mert Oké, okay, hogy, hogy, hogy nem akarnak pénzt veszíteni ezeken a dolgokon, de, de ha imidzset veszítenek azzal, később súlyos vásárlókat is veszítenének. Igen, Na, igen. Csókolom a... őket, csókolom. Alig 6 vagy 7 darab törvéne hivatkoznak ebben a kedves bocsánat kérülnevélben. Tulajdonképpen egészen óriás ahhoz képest irányisúghatták volna az ajtót. Így van. Karhat karhatalommal büntetették volna meg a szegény könyvesállót, Nagyon paraszt. <gül> tényleg, hihetetlen. Hát tényleg gratulálni tudok csak. Ö, ellenben attól tartok, hogy ez elég nagy cég ahhoz, hogy, hogy ne bántsa őket az, hogy felháborodunk rajta. Hát, sok kicsi sokra megy. Én, én úgy vagyok. Mm, vele. Igen, igen, igen. Jó, hát persze, jól se kell mondani, hogy tényleg büdös bunkók. <gül> Oké, okay. viszont valami egészen más. Jó. És... Uh, talán-talán erről a Nikolász Kár nevű pacákról is beszéltünk e, korábban. Tőle olvastam. Legalább, legalább egy könyvéről volt szó korábban. Igen, ami fölháborodtam, ő az, aki szerint az internettől csak hülyébek leszünk, és pekéne zárni, meg mit tudom én. Most arra jutott különböző statisztikák alapján, hogy igazából ez az e-book dolog, ez, ez csak így fellett fújva, valóban vannak olyan statisztikai adatok, amik szerint az e-book eladások növekedése az csökken. <gül> Tehát továbbra is egyre több e-könyvet adnak el, csak nem annyival, mint mondjuk tavaly előtt höz képest a tavaly évben. És ez csak egy ilyen érdekes trendnek tűnik ez, ez alapján, a cikk alapján, hogy Hát most egy pár évig ez pörgött, de igazából a papírkönyvnek egy pár százaléka marad ez hosszabb távon. Olyan lesz, mint a hangos könyv ez a tanulság számára. És így hát. olvastam a cikket, és egyszerűen nem akartam elhinni, hogy, hogy, hogy ilyet ki lehet rakni Wordpress blogra, és nincs valami, ami így visszadobja, hogy hülyenek. Nézd, a ö, ö, részben igazából, hogy szeret is eltúlozni, meg szeret is nagyon konzervatív lenni a figura. Aha. Mert hogy az lehet, hogy a e könyvvel érte azokat a technológiára nyitott zsáneri olvasó embereket, akik jellemzően e könyvet vásárolnak és olvasnak és a többi. Uh -huh. Hát én, én két dologra gondolok. egyébként így a, a statisztikát nézve. Az egyik, hogy ez, ez a fajta ö, értékelése a piacnak nagyon emlékeztet arra, amikor a, a zenei part vonaszkodik, hogy milyen brutálisan rossz eladások voltak, és abban az évben éppen semmi ilyen nagyon sikeres album nem jön ki, tehát nem lehet elválasztani azt, hogy oké, okay, eltelt az elmúlt 12 hónap, és nem volt Hunger Games, vagy Harry Potter, vagy a Szürke 50 árnyalata, tehát az, hogy, hogy, hogy nincs egy olyan berobbanó siker, ami nagyon sokat eladna, szerintem biztos, hogy kihat, kihat teljesen technológiától függetlenül ezekre a csártokra. A, a másik dolog meg, hogy hogy az viszont egy, egy elég jogos eleme a, a, a cikknek, hogy kicsit átalakult az, hogy az emberek kevesebb dedikált e-book olvasó gépezetet vesznek ugye Kindle vagy akármi, és tényleg ezek a tablet eszközök terjednek el, ami már elgondolkodik az ember, hogy most veszek egy hülye kvarcjátékot rá, vagy, vagy egy e-bookot, vagy, vagy, vagy valami más médiát fogyasztok rajta, és egy picit, ugye míg a kindle gyakorlatilag csak egy könyvet tudtál venni, most ha veszel egy iPad minit vagy egy Android e, tabletet, tö több lehetőséged van, hogy mire költsed az idődet, meg a pénzedet, és lehet, hogy kicsit így elveszi a fókuszt a könyvekről ez. Tehát olyan eszközeink vannak, amik hagynak minket lustának lenni. Igen, vagy, így, így van. Vagy szétvorgácsolni az időnket. és Igen, igen, nem akartam le igénytelezni, csak úgy a tablet használókat, de igen. Hát sokkal több dolog közül lehet választani egyszer csak. Izgalmas lesz, hogyha ha visszamegyünk a legesleg saját életünkre, akkor ma reggel már láttam egy embert iPad-en olvasgatni valamit a villamoson. Köztünk uh -huh. élnek. Én egyébként lelkesen olvastam az iPad minin mielőtt eltulajdonították. Így megy ez. Oké, okay, többet nem fogok fölháborodni. Annál is inkább, mert középkorú nők fotói következnek rádió előadva. Aha. A Slayton jelent meg egy jó kis blogposzt arról, hogy kikírnak erotikus könyveket, mert hogy a, az elkönyvek olvasóknak, meg a tableteknek az elterjedésével bődületesen népszerűvé vált az erotikus könyv, hiszen nem látszik, hogy mit olvasol. Ami csodálatos dolog. A igen. ezek e-könyv olvasónak egy remek találmánya. Semmi sem annyira vicces, mint szürke 50 Tehát olvasó embereket látni a villamoson, akik papírkönyvből olvasnak. És ez tulajdonképpen egy ilyen fotóeszély, alig van köztetszik, és az szinte mindegy, hogy mit ír. Nagyon jó, megvan szerkesztő. Tehát van a fotó az íróról, és alatta egy bekezdés az adott erotikus könyvből. Szenzációs, annyira jó. Igen, amik ilyen igazi ban van, és nem félek használni regény részletek. Olyan bődőlődes szókincsel valószínűleg semmi más nem rendelkezik, mint ezek a könyvek. Aha. És emiatt szinte teljesen életszerűen az egész. És ilyen középkorú asszonyok, meg kávézóban ülő, ködösen tekintő nők, meg két gyermekes anyukák vannak rajta, akik egyébként azzal egészítik a keresetüket, vagy abból élnek, hogy, hogy ilyen tűzforróváratus könyveket írnak, amikor éppen nem zöldborsót szednek a kertben. Igen, nekem akkor szaladt föl a szemöldökön, mikor egy-egy ilyen, ilyen gay porn könyvből volt idézett ott a hölgyek fotója alatt, de hát végül is tehát a piacot kell kiszolgálni, nyilván. Igen, egyébként igen, ez a Pont az, azt tetszett az egyik legjobban az idézetek közül, <gül> hogy olyan, olyan karcos is volt. Igen, igen. A kamionosokkal. Igen, és hogy igen, igen. Tehát, hogy. hogy... <gül> Van, amit még az arca is ennek szimpatikusabb. Tehát, hogy <gül> <gül> van, amikor azt a klasszikus erotikus szöveget kapod alatta, amit ugye elvársz, vagy amit ugye elképzel az ember, amikor erotikus szövegre gondol, hogy, és, és azért van, legalább vannak meglepetések, de nagyon-nagyon jó kis cikk. Tehát ezt, tényleg, a... tehát ez az ötlet zseniális. Óriási vicc lehet ilyeneket írni. Aha. Ezek a sz... Csodálatosak ezek a szövegek ilyet a... magyarok csinálnak, szerintetek? biztos, kell, hogy legyen ha másnak a fordításban biztos, hogy van és az is ilyen jelzőkkel túlfűtött kell, hogy legyen lehet, hogy utána kéne néznünk házi feladatja leggel <tos> Aha. és fotózgatni közöttük és persze írni Aha. Na. azt ki tudja, lehet, hogy már írjuk hmm. csak Aha. jó, és Na... akkor menjünk, menjünk gyorsan valami egészen más irányba valaki olvassa, bocsánat, beleolvastam egy másikba, és a, az Old Faithful Gate Tracker DVD az még itt. <laughs> Igen, ez, ez dominálni fogja a gondolataid. Kész szerencsé, hogy nem, nem ez alapján kell nevezünk az az mondtuk az elején. Aha. No, de van egy félig felháborító hírem akkor így a végére. Oké. Okay. Mi szerint körbent az interneten, vagy ma reggel, vagy tegnap este, hogy megvan a magyar közösségi finanszírozás siker, a Dragon György Őrcsili nemű nevű vittes cifje, az megkapta a pénzt, és ki lesz adva. Ö, ami tök jól hangzik, csak nem igaz, mert hogy 900 ezeret kértek erre a projektre, ö, haver aktoros ismerősöktől összejött 2016, ezt a 2016-ot megkapta, és ebből adódik most a könyv, valahogyan, de hogy ez azért nem, nem a Kickstarter még egyelőre? Hát ebből nem lesz a Budai Villa. Hát ha valami nem, akkor az. 900 ezerből viszont már majdnem meg, meg lett <gül> legalábbis két hónap bérlése. Aha. Ö, hát lehet, hogy mind a kettőjüknek, a magyar Kickstarternek és a, a, az Urcsiliárdosnak is elkél ez a. Ez a pozitívan, félig tele pohárértékelés, és, és akkor hát ha utána én nézegettem a projekteket, és tehát, én, én, én nem, engem nem érdekelt ez a regény, de, de gondolkodtam, hogy lenne olyan regény, akkor, akkor megvásárolnám -e. Tehát, hogyha itt valami érdekes, ebből számomra érdekesebb szöveget látnék az oldalon, akkor, akkor, akkor nyitnám-e a buksát ez a kettő téma egymás után ezek, igen, a... igen. át kéne szerkeszteni még, még teljes komolysággal emellett azt mondanám, hogy nekem a videójátékos podcastba került elő ez a közösségi finanszírozás kb. egy éve nagyon aktívan és hát azért hozzátenném, hogy, hogy Magyarország az csak Magyarország tehát itt nem ilyen lelkes művészetet támogató pénzer rendelkező tömeg van, hanem, ha, hanem azért itt, itt kalapolni bármiért, az, az többé-kevésbé reménytelen. Tehát én nem, nem érzem úgy, hogy ennek jelenleg van létjogosultság a Magyarországon, nem? Eleve a vicces cifi az, ami nekem egy nagyon gyanús kategória. És ezzel időnként megpróbálkoznak, és van egy olyan, amit elként szerintem olvasnunk a, az orszájnak a kalderon regénye. Arról még lehet, hogy majd valamikor ősszel beszélek, ha egyszer odaértem a lemaradásaimban. De alapvetően ez egy ilyen rendkívül csúszós lejtő, már bocsánat a tükörfordításért, tehát könnyebb elcseszni, mint jól csinálni. A másik dolog meg, hogy én szeretném, hogy, hogy minél több ember így a, a, a művészet iránti intenzív vágyait így kihessen, de szerintem pont mondjuk a, a filmekhez, meg a videójátékokhoz képest a könyv pont az a dolog, amit így, ha, ha van benned így inspiráció, megcsinálnád, akkor ne agy isten, így munka után is meg lehet csinálni, tehát így hallottam már olyan embert, aki szabad idejében írt meg könyvet, tehát ez nem feltétlen olyan dolog, hogy, hogy rászorul közösségi finanszírozásra, nem? Hát annak kiadása a technikai szerkesztés ezek. Tehát, hogyha uh -huh. a kiadó felé tartó utat nem tudod megjárni, uh -huh. ugyanakkor nem akarod a dokot feltölteni a X-veneti kiadónak az oldalára, uh -huh. hanem a kettő között valahol egyensúlyoznál azért uh -huh. oda kellett pénz. Hát, mindegy. Meglátjuk a végeredményt viszont most, és akkor visszatérünk rá, jó? Úgy, úgy. Jó. És akkor neked egy, egy vidám hír a végére. Ja, ja, ja, igen, a mai halottunk uh, Slavomir Brozsek, aki uh, egyrészt mindenki már láttam, mert az összes irodalmi portáron szerepelt, én csak azért gondoltam, hogy megemlékezem róla, mert szerintem én húsz éve annyirem, de nem befogyasztottam semmilyen művét, de uh, amikor én kamasz voltam, akkor volt ilyen hihetetlen nagy fellángolása, és, uh, és nagyon fogyasztottuk, és Igazából szerettük be, mint bizonyos könyveknek, meg filmeknek szerintem, van, amikor így a komaszok azok így egymást felhárgelik és olvasják. Nekem ugyanilyen könyv volt egyébként, mint a Mester és Margarita, amit így uh -huh. egymás kezébe adagadtunk. Aztán eljön az ideje, amikor józanul felnőttként <gül> magadban is elolvasod. Uh -huh. de, de már nem, nincs ez a közösség élmény, és lehet, hogy majd Mrozekkel is ezt kell tenni, főleg, hogy, hogy most, amikor valaki meghal íróként, akkor utána mindig egy kicsit ráirányul az ember figyelmet. Na igen, magam, semmit nem olvastam tőle. Igazából főleg drámák jelentek meg, és azok meg szerintem abszolút kellemes fogyaszthat olyan abszurd komédiák, amiket elnevetgél az ember, miközben összeszorul a gyomra, uh -huh. és, és, és ráadásul hasonló területen is ér, tehát a magyar emberrel közös pontokat könnyen fel lehet fedezni a szövegeiben. Én is elszégyeltem egyébként magamat, mert teljesen meglepet, hogy még élt <gül> <gül> És ezt tudom, hogy nagyon kínos bevallani, de jött a idő, hogy meghalt és ez volt az első gondolat, hogy te jó Isten. Én már azt hittem, hogy ezen túl vagyunk. <gül> Oké. Okay. Hát, és akkor most beszéljünk könyvekről. <gül> jó, legalább nem égetem tovább magamat, tehát nem az nem is van. valami... Oké, okay, szóval az elején itt felvezettük, hogy, hogy én tengerparton olvastam. Kicsit azt hiszem így a, a, a választásokból le is jön, hogy így a könny, könnyedebb irodalmat fogyasztja az ember a tengerparton. Tehát ez nem az a dolog, amikor elborongsz, vagy, vagy nagyon mélyen megérsz valami emberi drámát. A, rögtön az első könyv az egy ilyen gyerekfentezi, de meg tudom magyarázni. A, egy, egy trélert kaptam el egy, egy új filmből. Ennek az a címe, hogy Seventh Sun. Igen, és a, a tréler végén láttam, hogy hogy ez valamiféle könyvből készült, és felkutattam a könyvet. Ez a The Last Apprentice nevű sorozat fantasy sorozatból készült, és ennek az első kötetét az Amazonon meg is vásároltam Revenge of the Witch címmel. Beszéltünk róla, hogy igazából a, a fantasy a, ami ilyen középkori világra épül, az nem nekem való. Tehát nem, nem bírom azokat a konvenciókat, amit, amit ezek a könyvek alkalmaznak. Valahogy ez mégis így e, kicsit megfogott. Igazából én úgy látom, hogy, hogy ez egy picit más világ, tehát nem feltétlen ez a sárkányok meg, meg, meg lovagok világa, hanem, hanem mondjuk egy ilyen középkori ilyen Anglia, e, amit el kell képzelni kis falvakkal, ilyen ö, fantasztikus lényel, ö, és, és a történet maga az elég jó, fogyasztható, lehet szeretni ezt a, a, a hetedik fiú, hetedik fia főszereplő figurát, van, van egy ilyen ö, alapvető, ilyen mitológiai story hogy, hogy ezek a, a hetedik fiú, hetedik fia az ilyen varázserővel rendelkezik egyébként a hogy hívják azt. Van azt egy az ilyen Orzons Scott Kárd is. Igen, őt akartam idézni, őnek is van egy ilyen könyv, ami ezt az ötletet dolgozza föl? Egy könyv Ez hét, vagy nem tudom hány kötet. Aha. Hát, hogyha olvasnám <gül> őt, akkor most oda is ráklikelnék, de e, igazából ezt az ötletet dolgozza fel, ez is, és egy nagyon szerethető kis világba egyszerű történet, és én mondjuk így kicsit attól visszariadtam, hogy, hogy azért egy picit gyerekebb fantasy, mint mondjuk a Harry Potter sorozat, és nagyon egyszerű a nyelvezet, de mondjuk, aki így szeretne belekóstolni egy angol nyelvű könyvekbe, és szereti a fantasy akkor ez, ez barom jó irány ebbe elindulni, jól olvasható, jó a sztori, és amikor lesz a film nem sokára, akkor lehet mondani, hogy ja, hát én már olvastam a könyvet. És jobb volt. Igen, és jobb volt, és be is vásároltam egyébként a folytatást, úgyhogy <hýz> majd ha rá, rátérek, akkor be is számolok róla. Aztán nekem volt ugye a korábbi ígéretem, hogy, hogy felfalom az összes hugó tírra jelölt olvasmányt, abba is haladtam elég jól. A... Gabi ezt, ezt a nevet te akarod kimondani. Én Bujoldnak mondom, bujold de néha Bujoldnak, de... Kiválasztjuk, maradjon, maradjon a Lois McMaster a, a fixen, és akkor Bujold vagy Bujold. És akkor még a címed is légy szíves. Igen. <gül> Én... <gül> Na? Captain. Captain okay. Captain War, War. Alliance, ugye az okay. a könyv, amit jelöltek. Ez nagyon érdekes élmény volt számomra. Egyrészt eléggé hosszú könyv, és akkor így tehát így, így oda kellett tenni magam, hogy ezt végigolvassam. Másrészt ahhoz képest, hogy ez egy science fiction könyv, azért is kihívás volt, mert valójában ez egy lányregény. Tehát így abszolút ilyen, ilyen a kapcsolatokra, a romantikára, a házasságra, a szeremle, a bujaságra, Ugye, Hú. nével játszunk kicsit fókuszáló könyv. Nem is értem, hogy mi a szart keres ez a hugó jelöltek között. képzeljétek el egy olyan, olyan történetet, aminek mondjuk a 40-es Roger Moore főszereplője, ő, ő ez a captain a könyvben, teljes mértékben. Ne, nem is értem, tehát ez egy, ez egy szar volt. Tehát így olvastam, meg bevállaltam, meg jelölt, meg minden, de, de ez egy, ez egy lányregény, amit, amit belehelyeztek egy ilyen science fiction világba, ami Aha. ugye már nagyon sok könyvnek ad alapot ettől a Puzsoltól. De csak annyit szúrnak be, hogy iszonyatosan megkönnyebbültem, tényleg így reszkedve vártam, hogy mit fogsz mondani, hogy ugye kiadták ezt a két magyar könyvet, egy maréknyi becsület, meg már nem tudom mi a második része, és ez ugyanez, tehát ugye nem bírtam olvasni, az egy szerelmi történet kis mint hogy ott felejtett science fiction díszlet közepet játszodnak. ezek szerint a is ezt tolja, csak valamiért ezt szeretik. Én nem Azt tudom, tehát nem, nem akarok spoilerezni, tehát egy ilyen tíz másodpercet ugorjon, aki aki elfogja olvasni, de amikor az a, a, a, a fő stressz tényező a könyve, hogy házasok maradnak-e vagy sem, tehát így áááááá, szörnyű. Azt ugye tudjátok, hogy ez a nő, ez egy egyfajta ilyen gránit szobra az amerikai science fictionnek Nyert öt darab húgót, három nebulát, és kettő lokuszt. Hát ez csak, ez csak a díjaknak a Tehát, értékelését. Bár, Bármennyire is regény őrületesen szeretik, én sem tudom miért egyébként. csak uh -huh. uh -huh. valaki, valaki kiadná magyarul, akkor mindenképpen javasolnám a Warpatroni kapitány, Mandolinja címet hozzá majd. Uh, arra emlékszem, hogy amikor, amikor én nagyon-nagyon lehúztam annak idején, hogy én olvasni, akkor talán a csilla mondta, hogy ennek a csajnak, de most nem esküszöm meg rá, írta, hogy, hogy, hogy ennek a csajnak vannak fenteziai is, és azokban erősebb, hogy ha de. valamit ki akarunk tőle próbálni, akkor próbáljuk ki azt, mert az jó, de ez a, ez a vorkos, igen, vagy nem tudom, mert van egy Aha. szoga. Ez, ez, ez, ez, ez szerintem akkor stabila hozza okay. a, a rettenetet. Igen, hát azért büszke vagyok magamra, hogy végigcsináltam, mert Aha. egyszer ilyet is kell, de meg valóban jobb, mint hogyha azt a Tracker könyvet kellett volna elolvasnom, de ennyi elég is volt ebből a szágából. Viszont találtam jó könyvet is, és tovább Még van egy jó hírem közben gyorsan. Nagyon sok olyan könyvben az ember nem olvas el, és emiatt mindig szégyenlél magad, és 25 darabot lehúzhatsz a listádról. Annyi folytatása van még a Vorgos Na, Viszont ami abszolút, abszolút strandolvasmány, ugye, Michael Crichton, tehát csendese hullámzok. Igen, igen. És neki már mikor orvostanoncként könyveket írt John Lang Lange, nem is tudom, hogy mondják az állnevét. azokat a könyveket én annó nem olvastam. És most az Amazonon ilyen e-book új kiadásban megjelentek az álnéven itt korai Regény, és rettenetesen jó szórakoztam, megvettem a Bineri című első könyvét, és ez egy ilyen rövid, akciódus, könnyed strandregény. A, a címéből valamiféle digitális, számítógépes dologra asszociálnád, de igazából nem. Ez a két komponensű biofegyverekről szól, és nem kell semmilyen high concept dolgot elképzelni, hanem van egy terrorista, és akkor az megszerzi ezt a két komponensből álló biofegyvert, és akkor van a főszereplő, akinek a feladata ezt a visszaszerezni, illetve megakadályozni a, a, a terrorista cselekményt, és tényleg végig szalad az ember a könyvön, lapozgat a standon, és rettenetesen szórakozik. Tehát Michael Crichton nagyon-nagyon ott van, hogyha a strand olvasmányról van szó, és ezt a sorozatot én szerintem, amit újra kiadtak, ezeket az állneves könyveit, ezt végig fogom zabálni. Én abba szerettem bele nagyon, azt hiszem, az Őslényi Parkot olvasod, a folytatást, amikor még volt a Magyar Könyvklub, és ők adták ki. Aha. Volt valamelyik könyv, amely tele volt ilyen neves idetelméletekkel, amik időnként elmagyarázott, majd majd mindig ezekre a nevekre hivatkozott csak, hogy hát akármi, jönnek a dinosaurusok, de nem lehet, mert az megsérti a piros királynő játszmáját. Uh -huh. És amikor először jöttek szembe tényleg jelenvérletek, amiket így emlegettek csak, hogy a nem kell körbeírni mindig, hanem, hanem az evédelő kriptográfosok, ez az több ilyen probléma, azt úgy olyan tudomány szerűen hangzottak a Krypton és azután. Uh -huh. Ami még jó ebben a sorozatban, meg ebben a könyvben, hogy így látszik, hogy így nagy szeretettel gondozták ezeket a regényeket, így van, van a, a történet után még egy fejezetnyi fotó az íróról, meg egy ilyen kis rövid életrajz, meg, meg ilyen pár idézett cikkekből, ami az első könyveit így méltatja. Tehát így abszolút korrekt, korrekt kiadás, és mindenkinek tudom javasolni. Attól függetlenül, hogy ez egy teljesen könnyed, és nem egy nagy regény, hanem ilyen jó kis ponyva a tengerpartra, vagy a Balatonpartra, vagy otthonra is akár. Fontos, hogy meleg és sör legyen. Hideg sör, meleg levegő. Nem is részletezem tovább, Ádám, valami egészen másról veszély. Tudod, a kapcsolódik az eddig elhangzott kínos témákhoz, Kolozsi László mi van a reverenda alatt oh, oh, oh, oh, oh. krimiét olvastam, amiről Diga már beszélt az adásban, és én annak ellenére vettem meg, amit ő mondott, illetve annak ellenére, hogy olvastam az első ennek a szerzőnek. Ez egyébként a két tény csak az bizonyítja, hogy írtózott a tudok elkövetni, hogyha fejem veszek valamit. Mert, hogy ez a magyar krimi sem jó igazából. Jött bődöltesen el kell neki egy szerkesztő meg némi átgondolás és sokat tud az olvasás élménye rontani, még ha az ember elolvassa a könyves blogon megjelent interjút a szerzővel, ami olyan nagyon elégetnek ábrezolja őt a saját írás művészetével. Szegedi, nem Pécsi, a kettő egyike regény, jó kis, hatalmas, széles, jobbra-balra szétmenő összeesküvéses történet. Ugyanakkor időnként kilógnak szálak, vagy túlzottan ez az összefüggések, vagy nem hihető el azt, hogy, hogy itt ezek a, a helyi újságíró emberek ezek meg tudják fejteni a világ problémáját, ami aztán országhatárokon átível, és, és a megoldásokhoz nem szükséges akár az országot sem elhagyni. Úgyhogy ilyen függő levegőben az egész nekem. Olvastunk már Jobb Magyar Krimit. Gabi, neked mi volt a benyomásod, amellett, ja. hogy nem jó? Nekem az volt a benyomásom, hogy, hogy egy csomó ilyen öröm zenérész van benne, amiket egyszerűen megpróbált egymás mellé passzintani, és kitalált ezt a két karaktert hozzá, akik, ugye ez már második eset, az elsőt én még nem olvastam, de te már igen. És hogy én szerintem egy, egy szerkesztővel, egy jó szerkesztővel, illetve a, aki meghúzza ezt a könyvet, és egy, és egy harmadik könyvel, ami már az ennek tapasztalataival neki indul, egy egészen jó is sülhet neki. Tehát nekem úgy, úgy egy reményt keltő volt, hogy, hogy ebből még lehetne is valami, ez nem, ez nem. De szórakoztatott egy csomó pillanatában, de nem, nem volt. Nem volt. Egy, egyenletesre gyalulva nem volt összeállva. Egyenletes hát az abszolút nem volt, illetve ami még zavar benne, hogy hogy a, a valós történetekre, vagy valós bűnügyekre épül, vagy azáltal ikletődött meg, helyenként akár fél is lett ismerni szereplőket, de dokumentumregény nem akar lenni, vagy nem tud lenni, mert annál sokkal izgalmasabb ilyen kreációkat lett kivoznatott bűnügyekből. Ugyanakkor vannak olyan pontok, ahol ezek a, a valós, kitalált szereplők élesen elválnak attól, amit tudunk róluk, vagy aminek gondoljuk, és ilyen hülye módon megy szét a fikció, meg a valóság, vagy a leplezett valóság, vagy a, az iklett Úgyhogy e, itt kimondatlan, kimondatlan, kimondatlan helyi politikusok, meg, meg nagyságok vannak benne, e, átnevezve és helyenként megváltoztatva, de nem mindenhol. Úgyhogy nagyon-nagyon zavarbejtő dolog. Aki olvasta az kommenteljén, én meg majd kölcsön adom neked az első különet, hogy akkor láss, hogy fejlődött valamit, és vagy nem. <gül> jó, oké, okay, oké. Okay. Ellenben hoztam egy másik totál szerkesztetlen könyvet, ami viszont nagyon jó volt. Ez az, amire kitalálták a self-publishingot. Porzsolt Ádám nevű rendőr írta, az a cím, hogy Kambodzsa mint álom, és arról szól, hogy 90 kevésben, azt hiszem 92-ben kiküldtek egy 200 hős magyar rendőri kontingest Kambodzsába, ez kék sapkásként, ez volt az első magyar S-misszió rendőriként, egészen biztosan rendet tenni ott a Vöröskmerek és az alakuló pártok között jippekkel, uh, fegyverek nélkül fiatalokat meg tapasztaltabbakat, uh, ilyen-olyan a angol tudással, és hogy milyen volt megélni azt a, azt a másfél vagy két évet, amit, amit ők ott kint töltöttek, hogyan nézett ki a gambozza, hogyan, hogyan nézett ki a mellette a határ másik oldalán 15 perc érvezetése levő tájföld, ami, aminek a legkisebb falu is fel volt és körbe ült ez és hogy uh, és hogy milyen volt részt venni ebben az első, első ensz illetve hogy magyar rendőrként milyen volt csajozni a helyenként üdülő falukorral is emlékeztő tájkörnyeken. Nagyon szórakoztató, de tényleg minden van benne. A könnyűvérű majd csak lesz belőle valami holland nővérkéken keresztül, a, most már annyira lőnek minket, hogy inkább beszállunk a fegyver fekete kereskedelembe, és veszünk magunknak fegyvert, mert a sapka nem lesz elég szituációkig illetve a, a már annyira fél házvezetőnő is az egész szituációtól, hogy előveszi az otthon tartott páncéldőkét, és odadja a legbalpa szakadarának, hogy akkor azzal védekezzen legyen szíves. Hol szürreális, hol nagyon szórakoztató, hol ez a fiatalok voltunk, és minden belefért érzés, mint egy jó útikönyv. Hát ezt nekem eladtad. Teljesen. Többször fogod azt érezni, ha elolvasod, hogy, hogy kellett volna szerkesztő, egy szerkesztő, egy átolvasás, vagy akármi, Aha. de önmagában ebben a verzióban is megél. És, és még egy utolsó könyvem van, az pedig a vicc kedvéért. A többit meg jövő hétre. Aha. Ennek pedig az a címe, hogy Billy, mármint két elli van mert hogy annak idején, amikor az IKEA-nak a népszerű Billy Szekrénysora 30 éves volt, akkor kiadtak erre egy nagyon szép albumot, vastag kartonborítóval, nagyon sok kép, és idővonalban rendezve, hogy abban a 30 évben, ami a volt, hogy amit megélt, az alatt mi történt. Wow. És van benne Lady Diana, meg van benne Pest uh, meg minden. Így rossz fordítás. hullámatő fordítás az egész. De olyanokan cseszem fel magamat most, hogy lapozgatom, hogy hogy a gorbacsogat nem tudta írni magyar helyesírással a Ó, fordító. Én e, teljesen amatőr. Ugyanakkor képes könyvnek ennek, ennek ellenére jó, és úgy e, lerakod az asztal, hogy legyen, mire beszélk típusú könyv. Vagy fölrakod a polcra, haha. Vagy fölrakod a, a bili polcra, vagy amikben otthon van, igen. És e, amiért megvettem, az az, hogy ezt a könyvet egy darabig adták kb. 3000 forintért, amit nem ér meg. Utána leárasztak 1000 forintra, amit még mindig nem ért meg. És most, hogy elmentem a konyhafelújítás után, a IKEA-ba, hogy vegyek kettősint, meg néhány konyhai törlőt, találtam belőle egy nagyobb raklap, 100 forintért, így rögtön vettem hármat ajándékba. <hállt> És e ez viszont mindenképpen megéri, mert a képek miatt is. Most az a röhögök magamban, hogy ugye van még két könyv, amit Ádám ajándékoz, és hány ember rezzen össze, ott van hallgatva a podcastot, hogy vajon én kapom -e, a -e Billit. Egy, egyet már ajándékoztam Gáspár barátomnak, akivel néztük egyszer ezer forintos korábban hogy milyen vicces ajándék lenne ebből a könyvből. Úgyhogy most kapott egy 90 fontos Billi könyvet, de egy még itt van fegyveresítve, élesítve, és várja kilövést. Na, Gobi. Hát ez csodálatos volt, én nem is tudom, hogy fel tudok-e erre a magasdatra hágni, de szerencsére nézzük a könyvek, meg, a, könyvek a könyvek... Ha nem, az, akkor tudok a egy könyvet. <laughs> az pár centit ad hozzá. Én még ugye a múltkori adásnál mondtam, hogy úgy tűnik, hogy olyan tematikus olvasásokba kezdtem bele. Az előző az a női lélek rezdülések. és most pedig a magyar írók, mese regényei, bár ez nem teljesen fedő a valóságot. Az egyik könyv az a Lakatos István városa, ami hála Istennek nem az Alexandránál, hanem egy másik ilyen nagy kiadónál, most ilyen 50%-os volt, és én már régóta elcsingoztam rá. Nagyon szeretem a lakatos István rajzait, meg a képregényeit is, és annak idején ebből kiadott kis rövid részletet, tehát lehetett, ő pályázott egy mese írásra, és, és ő nyert, tehát az ő jelent meg. Gyakorlatilag átment egy szűrőn, és ez a dobozváros, hát ez szerint nagyszerű, nagyszerű regény, ha apró hibákat akarok benne felfedezni, akkor, és fel is tehát. az egyik az, hogy sokkal több rajzot szerettem volna bele, a másik pedig az, hogy, hogy én ezt gyakran megtapasztalom gyereknek szóló könyveknél, hogy el nem bírom képzelni a gyereket, akinek szól. Hogy, hogy ez hány éves, valószínűleg azért, mert én már egyre messzebb vagyok az én saját gyerekkoromtól, de voltak olyan jelenetek, amikkel én így paráztam. Tehát, hogy főleg azért, mert rendkívül jól megnézett, momentumok, iszonyú jól megragadva, most nem jó, nagyon akarok spórolni. Ez, ez nagyon jó téma egyébként, tehát az teljesen oké, okay, hogyha a gyerek parázik. Tehát, a, ha megnézed ezeket a klasszikus meséket, annak fontos szerepe van, hogy féljen, de utána valamiféle... Hát. Aha, ugye a történet szerint Zalán a kisfiúhoz egyszer csak bejött egy székláb nevű nagy nagyszakállos bácsi, aki azt mondja, hogy akkor ő most elviszi Zalánt, mert egyébként a szülők azok már rég nem az igazi szülei, hanem, hanem azok ilyen felfújt figurák, és hogy az igazi szülei azok dobozvárosban vannak. Ő most elvinné Zalánt, és itt, hogy helyette egy felfújható gyereket, aki szépen itt eltesz vesz és hát zarán persze belemegy főleg, mert hogy már egy ideig gyanúsak a szülők, és mindannyian csak a katalógusokat nézegetik, meg a tévét, és egyre kevesebb idők van magukra, meg egymásra, meg a gyerekre. Egyrészt elmegy ez a székláb nevű egy varázslatos, családos helyen lakik, egy, egy vasóti sineken mozgó hegyoldalba épült házikóban, egy őrült kecskével, aki szerintem bár csak ritkán tűnik fel, és egy-egy mondat jeleníti meg, de akkor nincs zseniális. Illetve egy csomó fura figurával, de egyáltalán nem úgy tűnik, hogy dobozváros felé haladnának, sőt, az a székleb egyáltalán nem is akar menni, és hát itt kezdődnek a kalandok, hogy Zalán viszont ki akarja szabadítani a szüleit, és hát persze meg kell találni ezt a dobozváros, meg kell találni a főgonoszt, meg kell menteni az embereket, és meg kell ismerni, hogy voltak éppen ezek a szereplők, ezek a kicsodák, ki az az öreg ember, és elképesztők kavalkádban tűnnek fel karakterek, és ö, ö, érezni, hogy István egy csomó mindent összeolvasott, tehát vannak olyan momentumok, amiket így felismerni vélek más meséből, de nem zavaró, tehát nem úgy érzem, hogy lopott, hanem, hanem hogy ez, ez a miénk. Uh -huh és nagyon-nagyon uh, elégedett voltam ezzel a könyvvel. Volt egy-két jelenet, ami lehet, hogy egy gyereknek kevésbé parás, mint nekem, hogy Aha. egy olyan jelen... nem mondom hol, de az, egy, az a főhős egy szűk dobozban, ami bármikor leszakadhat, és ha leszakad, akkor tönkre zúzza magát, zöcskölődik a sinek között, és, és ilyen rettenetes érzés volt elképzelnem, hogy ez a tíz éves kisfiú, ez itt milyen kör körülmények között van, mert valahogy egyáltalán nem egy ilyen vicces megfogalmazás volt. Nem mindegy ennyit ö, a dobozvárosról. Megpróbálok hasonlóan gyorsan beszélni a Csillagokhegyén című könyvről is. Ami, Nagyon kíváncsiak arról, mit mondasz? Hát, ö, az a, amikor elkezdtem olvasni, akkor, akkor írtam pár levelet a, a kedves hallgatónknak nem Daninak, mert uh, tudom, hogy uh, készülnek már egy új Király Ferenc könyvvel, és ő abban aktívan részt vesz. És akkor mondta el, hogy, hogy érdemes egyébként ennek a Csillagok hegyén kötetnek a legfrissebb verzióját megvenni, ami az e-book formátum, ugyanis az már szerkesztett. De már annyira közepén voltam a papírkönyvnek, hogy, hogy azt olvastam végig. Így az első problémám, ami feltételezem meg is oldódott az elkönyvben, ez a szerkesztetlensége hogy ö, nagyon sokszor itt, itt úgy éreztem, hogy, hogy mint a, lehet, hogy nem illik összevetni a Mi van a reverendő alatt című könyvvel, de, de ez az örömteli írás, hogy, hogy egyszerűen szereti azt a jelenetet, szereti a szereplőket, szereti a, az elmélkedést, a szerző, és azért az ember egy kicsit megbocsátja neki, de, de a könyvben nem, nem, nincsen kellő szerepe annak a, annak a momentumnak, annak a pár oldalnak, és, és állítólag ezek ki lettek én, én nem azt jelölöm, Széteső maradt az ekönyv. Még így, is? így um, is. De én szerettem egyébként, de ment az mindenfelé. Igen, igen, igen. Tehát ugye az alapszituáció valamiféle mesének, <coughs> bocsánat, itt a valami mesének indul, de. Ez csavarások történnek bele, benne, amelyek aztán én azt gondoltam, hogy ezek kitérők, betérők, aztán kiderül, hogy nem ezek derékszők kanyarok, amelyekkel le is kanyarodunk arról az irányról, amit, aminek én beint. Azt gondoltam, hogy erre megy az egész. Én nem mindegyik irány tetszett, de, de azok az elmejátékok, amelyek aztán ö, voltak éppen ezt a mesetörténetet történetet egy eg a kiinduló főhősökhez képest egy egészen más súlypontra helyezett szerelmi történeti változtatja, azzal nem volt bajom. Azt mondtam, hogy oké, okay, ez még beveszi a gyomrom, de, de, de sok mindent én kihúztam volna belőle. Minden esetre, mint ahogy a blogjait is, amiket ír, vagy éppen írt, mert most ha jól tudom, éppen megint minden felületen passzív, azokat is imádtam, mert valami elképesztően erős megjelenítő erővel Bíra figura, és rohadt jól tud megjelenteni dolgokat, megragadni momentumokat, akár viccesülöneteket is, öm, nyomasztó pillanatokat is, vagy zűrzavart, öm, aztán ezeket, hogy hogyan fűzi fel, az a, az a fonal az még nem az igazi. Ettől függetlenül, ha kijön a következő könyve, én már biztosan jelentkező vagyok rá, és, és különösen az, az annak a tekintetében, hogy, hogy emberek nekiálltak, hogy segítsenek neki ezt rendezni, mert hogy úgy érzik, hogy megéri. És akkor ide még kell egy kis uh, disclaimer, vagy disclosure, vagy akármi is, hogy Király Ferenc uh, állné alatt Lottár ismerősünk ír, akinek évekig itt a kocsmájában. Igen, igen, egy, uh, szerintem bevagdosom a több uh, blogja is van, amik, uh, amiken követhető, meg megrendelhető. Uh, ezeket a blogokat akkor majd elérhetővé teszem itt a, a posztban. Igen, És a nézzétek... bóbai blog.hu-ra mindenképpen rá kell nézni, ami az életének a története, de, de egy teljes 90 es évek magyar underground kép is van benne. Igen, igen, igen. Azt a királyferenc.hu-ról el is érhető viszont van egy másik csillagok blog, szóval szerte azó, ahogy a könyv is, hogy nincsenek összefésülve, de, de az ember így szívesen elbóklászik, még ha tudja is, hogy ezzel nem, nem kapja meg azt a tökéletes könyvet, de valami jót kap. Mondani akarsz valamit? Csak azt akartam mondani, hogy úgy kezdted egyébként ezt az egész blokkot, hogy a magyar szerzőknek a gyerekregényei igen, belegondolva, igen. hogy ha a csillagok hegyén az valami, akkor az a gyerekkezében nem való kategória egy Nem, az nem, azt mondtam, hogy mese, mese Ö, Jó, bocsánat, akkor én az adtam hogy én nem enyekszem rosszul. Az mese könyvnek indult számomra, és amikor ezt mondtam, akkor még javában az, az első, mit tudom, száz oldalnál jártam, valamiféle mese, aztán persze lett az egészen más. Abból minden. Igen. igen, igen. Aztán meg ugye elmaradt egy adás, és, és az akkori könyvekről, arról nem is beszélek, csak egyetlen egy négyes szekérről, amelyet hát megint elkövettem azt a hibát, hogy a könyvudvar felesételtem, és most már on, a kirokat is van, egy kis bolt, ahol csak a gyerekkönyvek vannak, és ott láttam meg az Agata Kriszti képregények egyikét, ami hát nem azt mondom, hogy régóta a listámon van, de de nagyon szeretem a regényeket, a, a krimiait, és ezért azt gondoltam, hogy ha most így filére kér, beszerezhető, em legyen. És kiderült, hogy mind a négy, négyet is kiadtak, és ezek ilyen 300 vagy 400 forintért megszerezhető képregények. Mind a négyet megvettem, és nehéz 40 fokos nap estékre kiválóan alkalmas volt, mert el lehetett velük aludni, és nem estek az ember arcára, úgy, hogy be is tört az orrod. Ami tapasztalatom, bár itt a Mojon nézegettem, egy-két kritika érkezett. Szerintem ezek baramira magasra voltak árazva, és hát a Magyarországon a képregény az még hallgató Kriszti akkor fut. Nem is véletlenül, hogy 400 forintért adják. Én mindegyik könyvet olvastam Krisztinek, ami detektív regénye. Ehhez képest Hát volt olyan képregény, amiben így elvesztettem a vonalat, mert most ki is ez a rajzon, ez most melyik figura? Nem, nem szerettem a gyilkosság Mezopotámiában. A Halálon írósan ez már úgy nagyjából megidézte a könyvet. Az Orient Express is. Azt hiszem, hogy a, a gyilkosság Mezopotámiában rajzolója valami egészen elképesztő a hős cincér figurát alakította kerikített hm. poharóból. És, és az én kedvencem az volt, amelyikben nem is szerepel povarról, a tíz kicsi néger, ami viszont uh, az egyszerűen művészi képregényé alakították, teljesen követhető, bár mondom, mindet olvastam többször is, tehát nem tudom, hogy mennyire kell a regényismerete, uh, és, uh, és ez a nyomasztó légkör, ami ebben, ezen a szigeten uh, körbeveszi ezt a tíz embert, ez, a, ez az egyre nagyobb reménytelenség, feszültség, egymás gyanúsítgatása, a szembenézés a saját bűneikkel, ezt szerintem nagyon, nagyon ügyesen elkapta a rajzoló, de más meg éppen ezt nem szerette, mondjuk engem meg nem érdekel, hogy az a másmit nem szeretett, de, de érdekes, hogy nem volt egyöntető egy a pozitív fogadtatása, szóval, hogyha valakiet akar venni 400 forintért a tíz kicsinégerre meg ajándék a Gyilkosság mezopotémia helyett megvegyetek inkább két gombóc vagy itt. Oké. Okay. Vagy egy könyvet a könyves porcokról. ne felejtsük ki. Vagy négy darab billit. Igen. Vagy két turrudit. No, Visszatértünk az étterbe, gyerekek, akárhogy is nézem. Majd az internetre. Oda tettük azt a több mint egy órát kedves hallgatóknak, úgyhogy aki például biciklizik vagy fut, Hallgatás közben az most nagyon sportolt, keményen. Köszönjük szépen. Köszönjük a figyelmet, találkozunk Sziasztom. egyrészt jövő héten, másrészt pedig mennek azt, hogy még el 30-án vagy 29 Jajaj, iszunk, jaj, nem? Jaj, tényleg, tényleg. Hát mondjuk be akar a híreket. Azt Fereszt. most ti mondjátok a dátumot. Nem tudom, miben egyeztünk meg. Még semmiben azért, de ha jól láttam, a 29-re még nem érkezett ellenszavazat, Aha. egyelőbb ez a befutó. Akkor Mind. jelentsük be, és akkor onnantól úgy lesz. Nem fogjuk tudni már visszaszívni. 29-én, az, az jövő hét után lesz sörözés, mindenféle adatot majd a szokott forrásokon keresztül osztunk, szorzunk. De mindenki ments el a dátumot. Így van. És addig is olvassatok mindenféle szörnyűséget, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.